פרק <חת> ח. כה הראהני, אדוני אלוהים, והנה כלוב קיץ. ויאמר, מה אתה רואה, עמוס? ואומר, כלוב קיץ. ויאמר, אדוני אלי, בה הקץ אל עמי ישראל, לא אוסיף עוד עבור לו. והילילו שירות היכל ביום ההוא, נאום אדוני אלוהים, רב הפגר, בכל מקום השליך הס. שמעו זאת, <חת> השואפים אביון, ולשבית עניי ארץ. לאמור, מתי יעבור החודש, ונשביר השבר? והשבת, ונפתחה בר, להקטין איפה, ולהגדיל שקל, ולעוות מאזני מרמה. לקנות בכסף דלים, ואביון בעבור נעליים, ומפל בר נשביר. נשבע אדוני בגאון יעקב, אם אשכח לנצח כל מעשיהם.